Kizság. Kalandok a világ Nagyon sokat szoktam gondolkozni a világturizmus előnyein és hátrányain, mert egyrészt jó, hogy már ilyen méretű a világturizmust, hiszen én sem juthatnék el bizonyos helyekre, anélkül, hogy... Hogy, hogy felkészültek volna az ott, még már bejárható lenne. Másrészt viszont ezzel együtt hozzá kell szokni, hogy akárhova megy az ember, ott turista csordák vannak, meg már föl vannak készülve a külföldiekre, meg külföldieknek készült szállások vannak, meg ételkínálat. Tehát, hogy, hogy már, már nem, annyira, nem annyira autentikus a dolog. Kis György Éva, aki... Már háromszor járt itt nálam a hátizsákban, beszélgettünk Butánról, Ruandáról, Malajziáról, viszont azzal hívott fel két héttel ezelőtt, hogy te figyelj, akarsz egy olyan helyről hallani, amit szinte mi fedeztünk fel, alig vannak turisták, mondom, hogy ne és egy azonnal beszéljünk még az időpontot is, gyere! Hát kisgyörgyéva itt ül mellettem, és Pápua új Gineáról fog ma mesélni. <gül> figyelj csak, azt már megszoktam, hogy két éve megy ez a hátizsák rovat, majdnem két éve, tehát itt már sok elképesztő országról volt szó, és már sok. Eszement helyen jártak azok, akik eljöttek ide ebbe a rovadba, de most muszáj megkérdezem, hogy te hogy, hogy jutott eszedbe Pápua Új Guinea. Tehát ez, ez már tényleg a világnak az a sarka, ami még másnak nem jutott eszébe. Köszönöm a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Pápu Új nekem onnan jött, hogy én alapvetően nagyon szeretek poltrékat fotózni, és hallotta más utazóktól a Goroka Fesztiválról, amit Pápu a Génában rendeznek, ahol összegyűlnek az egész országból különböző törzsek, egy párnapos ilyen közös a táncolásra, és láttam ezekről fotókat. És hát akkor így a fejembe vettem, hogy én feltétlenül szeretnék elmenni oda, hát ennek már szerintem így húsz éve legalább, és ez azóta... Ez a első hely? Igen, ez, ez mindig is ott volt így a... Az első helyen, hát olyan szinten, hogy az az utazásirad, akikkel én elég sokat szoktam menni, ők minden út végén kiosztanak egy ilyen kérdévet, ami volt egy ilyen kérdés mindig, hogy hova szeretnél menni, és én ezt így, éve húzi, éve így Igen, jogátok, vagy így mindig hogy Pápú, a, így a bejöröm, vagy pápu, így gira, igen, Goroka Fesztivál, de hát eddig nem találtam olyan utat, ami a, egyáltalán nem találtam oda szervezett utat, azért oda egyedül nem annyira indultam volna el. Illetve hát olyan biztonság tud... semmi, hát a közbizsonság miatt? Hát igen, meg... Tehát egyáltalán nincs turista infrastruktúra, szóval úgy egy egyedül nem nagyon lehet közlekedni. Úgyhogy kerestem mindenképpen valami szervezetformát, de minden azért olyan irodát szerettem volna, akikben megbízok, akiket már ismerek, mert vettem tőle macerány eljutni. És akkor idén végre először a az kedvenc angol irodá meghirdette Pápú igyenát, két csoportot szerveztek, és hát az első sajnos le kell mondaniuk, mert pont akkor voltak a választások, és elég nagyon zűrösnek tűnt a helyzet, úgyhogy végül is a mi csoportunk volt az első, akik ott voltunk. És hát ez, ennek így minden előnyével és hátrányával. És akkor valóban az volt, amit beharangoztál nekem, hogy fedeztétek fel, tehát pápua Új Gíniának ez a része, még valóban autentikus és turista csoportok által nem lerombolt, megrontott, kisigerelt Környe? Hát Én nem mondanám, hogy itt még soha nem ért senki egy pár tízezer látogató van ott így évente, mondjuk azok nagy része üzletember, ennek a kisebb része turista, úgyhogy azt mondanám, egy pár ezer turista megy oda egy évben. De, de nagyon sok olyan helyen voltunk, ahol, ahol hát valószínűleg, hát nem mondom, hogy nem láttak fehér ember, de úgy mi voltunk az első csoport, akikkel úgy hosszabb időt eltöltöttek, szóval voltunk mondjuk egy fél napot egy szigeten, ahol hát, egy ilyen tesztcsoport voltunk nekik. Van egy ilyen nagyon helyes, ilyen kis ambíciózus ausztrál házaspár, akik ott letelepettek, és kitalálták a sziget lakókkal, hogy, hogy egy ilyen ekoturizmus programot kitalálnak, és, és akkor így hetekig, hónapokig dolgoztak rajta, és hát mi, mi voltunk az első csoport, akik arra tévedtek, így rajtunk tesztelték, hogy, hogy milyen az, amikor ők összeraknak egy félnapos programot külföldieknek, amiben így benne volt az, hogy a gyerekek énekeltek nekünk az iskolába, az asszonyok megmutatták, hogy hogy készítik a kagylópénzt, meg minden egyéb ilyen dolog, és akkor ugye mi is, ennek a, a jelleg egyfajta ilyen kulturális csere volt, nem is tudom, minek hívja, az, szóval mi is meséltünk magunkról, meg mi is vittünk ezt-azt, úgyhogy és hát ez nagyon jól sikerült, úgyhogy ezt majd megpróbálják így Reklámozni, nem tudom, hogy hogy, de hogyha jönnek csoportok <gül> még arra valamikor, akkor ezt tudják. És beváltotta, vagy mennyire váltotta be ez a Goroka Fesztivál a, az igényeket, vagy a, a vágyaidat? Hát abszolút, abszolút. Szóval ez tényleg. Óriási élmény volt az, hogy, hogy, hogy egy olyan rendezvényen részt amit ugye nem a turistáknak csinálnak. Szóval tőle, tényleg én is már annyi helyen jártam, de azért legtöbb helyen, ha az ember elmegy ilyen zenés táncos programra, az azt a turistáknak csinálják, hogy, igen, vagy igen. legalábbis túl sok a turista. A Garokap Fesztiválnak ott nagyon hosszú hagyománya van, és hát ez arról szól, hogy, hogy összejönnek a különböző törzsek. Ott nagyon elszigetelten élnek a, a törzsek Pápúi Több ezer kis apró népcsoport van, és régen nem nagyon találkoztak, és mindegyiknek nagyon sajátos kultúrája alakult ki, főleg ilyen öltözetben, ilyen tollakkal, meg falevelekkel, gyöngyökkel öltöznek föl, úgymond, és kifestik magukat mindenféle színekre és az egész országban dívik ez, hogy, össze, hogy időnként összejönnek így ismerkedni, és akkor vannak ezek a kis mini fesztiválok, ezeket ők úgy hívják, hogy Sing Sing, és hát ezeknek a legnagyobbik a Goroka Fesztivál, ahova így, így nagyon régen, egy pár évtizeden még ilyen százas nagysárgetbe jöttek törzsek, most vagy olyan 30-40, van egyébként a Matikája-fesztiválnak, tehát mondjuk eljátsznak egy ősi történetet, vagy egyszerűen csak minden törzs bemutatja a táncát, szokásait, énekét, és akkor az igen közös uh -huh. ünnep. Ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen focipálya terület, és oda bevonulnak a, a törzsek. Egy kicsit olyan az van, hogy van bevonuló ünnepség, meg záró ünnepség. A, mind a kettő arról szól, hogy így szépen rendezetten végigvonulnak egy körben ezen a a területen, de a két köz két közgyakorlatilag csak egy ilyen káosz van, amikor így az egész focipájnacsek terete ellepik ezek a táncosok, mm. és akkor mindenki ott táncolgat egymás mellett a különböző csoportok, és akkor mi a látogatók, meg ott ugye jöhetünk, mehetünk közöttük, de hát mondjuk volt úgy egy olyan, nem tudom, 30 turista körülbelül, és volt sok ezer Pápua, úgyhogy ja, úgy azért ugye zavarunk, Igen, mert nem, nem volt ezt, hogy állom vigyázni kell, hogy ne legyen fehér ember a fotóban, hanem mert gyakorlatilag jutott egy saját kis tánccsoport. Úgyhogy ez nagyon, nagyon helyes volt, és, és hát még az alakult ki, hogy úgy tartanának a futózástól, vagy pénzt kérnének, szóval ami már ugye nagyon sok országban sajnos így van, hanem így borzasztóan örülnek a látogatónak. Én még, én még soha nem voltam ilyen helyen, ahol ennyire örültek volna annak, hogy egy fehér ember ott van, szóval És sokszor És volt Nem akarták megnézni a róluk készült fényképet? Nem is feltétlenül akarták megnézni. Szóval az volt az érdekes, hogy. hogy Ugye mi ugye a saját fejünkkel gondolkodunk. Szóval nagyon sok, szóval volt olyan, hogy oda jött egy, egy táncscsoport, és akkor megkértek, hogy fényképezze már le őket, és akkor utána én vártam, hogy most hogy küldjem el nekik postán, vagy, vagy meg akarják nézni, vagy hogy miért, miért, és akkor így megköszönték, hogy jaj, de jön, le fényképeznek. Szóval nem, nekik ez tényleg egy ilyen dicsőség, hogy őket így lefényképezik. És így amikor kisebb falvakba mentünk, akkor is az a kitörő öröm volt mindig, hogy, hogy előjöttek az idős bácsik. Mindenkit így megölelgettek, ezzel a lapockánkat, így meglapogatták, kezet fogtak. Szóval így láthatólag rettenetesen örülnek látogatóknak. Gondolom a Goroka-fesztivál volt akkor a csúcspont, de mit sikerült még ez alatt? Két hét volt, ugye? Igen. Két hét alatt megnézi Pápói Guniában. Hát három, három kis részre oszlott az út. Egyáltalán nagyon nehéz közlekedni, úgyhogy azt úgy nem lehet, hogy körbe megyünk szépen az országon, így busszal, mert nincsenek utak. Alapvetően repülővel kell mindenhova menni, hogyha az ember mozogni akar. És ők hogy közlekednek? Vagy nem közlekednek? Nem sokat közlekednek, de ha igen, akkor ők is repülővel, hát nincs más. Illetve még gyalog lehet ez a Aha. két megoldás van. Meg vagy hajóval a partvidékeken. Ja. De a repülőn akkor nem utazott veletek esetleg ilyen kifestetbe? be Nem, nem, az örök így nem. <gül> Hétköznapokon az örök se így közlekednek, szóval, a régen, szóval régen is azért inkább csak egy fesztiválokra, meg eseményekre volt, hogy ennyire így csípték magukat. Úgyhogy ott is, így a fesztivál előtt festegették mm, ki mm, magukat. Úgyhogy az volt, hogy megérkeztünk a fővárosba, és akkor el elrepültünk egy folyóvidékre, utána elrepültünk a tengerpart, és aztán átrepültünk Gorokába, szóval három helyre mentünk, és mindig vissza kellett menni a fővárosba, úgyhogy ott eleve volt hat belső repülőjárat, elég fárasztó volt. Az első az első egy harmad az útnak, ez a szepik folyóvidékén töltöttük, amely egy ilyen lávidék, és hát itt hajóztunk. És hát ez kicsit olyan, mint nem tudom, az Amazon azon, vagy a Níluson szóval, hogy egy ilyen óriás élmény ott így hajózni, és így teljesen lelassulni a, a helyi ritmusot. De ha hajó mit értsen az embert? vagy Nem, hát te ilyen kivágott fatörzseket kell érteni a hajó. Ilyen kis... <gül> azért, az, az nem, <gül> ugye, akkor ez egy csónak, vagy egy lélekvesző. Ilyen kenó kinézetű valami, szóval nem, szóval nem egy ilyen luxus cruzert, képzelje. <gül> Úgyhogy nem volt teljesen szóval ha esett ászunk, ha Uhum, és az a nap akkor leégtünk. De így próbáltak kényelmeset tenni, hiszen szóval nagyon viccesen nézett ki, mert, mert egy egy ilyen fából kivágott ilyen kenút, és akkor voltak rajta ilyen kis kerti bútorok, <gül> vagy ilyen székek, és akkor azokon ülünk, szóval hogy nagyon helyes volt. És hát, hát azon kezdtünk három napig, hát ez az első egyharmad volt a legmezitlábasabb rész, mert akkor ilyen cölöp konyhókban laktunk, és az egyik -egy kicsit ilyen, tényleg ilyen, ilyen vadon. Uh -huh. Adon jelleg volt. És akkor voltunk olyan falvakban leginkább, ahol, ahol tényleg így mindig mindenki összecsődült, mikor megérkeztünk. És esetleg valami szertartás ezen a gorokán kívül sikerült meglesni? Vagy bele tudtatok csöppenni valami nagyon autentikus dologba? Mert általában ezeknek az utaknak az szokott lenni még ténypontja, ha valami ilyesmit kifogatni. Hát, de... Pont itt a, a Szepik folyónál e, itt is nagyon sok törzs él, és az egyik a, a, a, a kultusza a krokodil. Általában a, Amitől félnek, ugye azt is tanítik, ezek a népek. És ott a, a folyó vidéken vagy sok a krokodil, akkor ők ilyen krokodil kultot visznek. És e, minden törzsnél jellemző azon a vidéken, hogy valamilyen mintára kitetováltják magukat, és a krokodil törzsesek, krokodil mintát e, vagdosnak a bőrükbe. És hát amikor az egyik szálláson voltunk, vagy hát nem is tudom, a hívjam, szóval az egyik encelőbb kunyhóba, akkor a folyó túlpartján hallottuk, hogy másnap pont van ez a férfővávatási szertatás, És akkor így letárgyaltuk a falu főnökökkel, hogy ezt szeretnénk megnézni. Bele is mentek, össze kellett dobnunk, aztán két disznó árát, mert ugye ez a, ez a valuta ott vagy. És... Igazán ez volt az ára, hogy a lányok is bemehessenek, mert általában ezekbe a lélekházakba, ahol a ceremóniák zajlanak, nők se léphetnek. Ugye a falu belé közül nem is voltak ott nők. Minden falunak van egy lélekháza? Igen. Régen ez volt így a vallás, ezek voltak a vallási központok, aztán jöttek a missionárusok, és akkor ők eléggé lerombolták ezeket a dolgokat, de most pont, ugye most próbálják ezeket újra feleleveníteni. És... Egyébként érdekes, hogy nem csak azok kérhetnek ilyen krokodil mintát, akik a krokodil törzshez tartoznak, hanem bárki, szóval kicsit olyan, hogy Európába menne egy tetoválaszfalomba, és kiválasztod, hogy mit szeretné. De gondolom közületek azért senki nem kér. Bármint nem <laughs> tudom, hogy hogy történik. Félek, hogy most el, hogy hogy vágdassák egymást össze. Igen, és akkor hát átmentünk a, a, a folyó túlpatjára, és akkor ott volt egy ilyen egész napos ceremónia, zenészekkel, táncosokkal, és hát akkor öt fiú öt fiút avattak föl, ők így általában 18-20 év körüliek, és euh, hát az a kezdő, hogy én szépen a hagyományosan lemosták őket, egy folyóvízzel, akkor van egy művész, aki megrajzolja a mintát, és akkor ezt úgy kell elkezdeni, hogy a, a fiúknak így a karján, a, a, elől a testén, meg hátul, meg a combján, szóval mindenhol, ilyen egészen aprók is vágásokat ejtenek egy zsillett régen ezt egy bambusz rudat csinálta, most már is illet hát ez így is eltart másfél órát, míg azokat a kis mini vágásokat így végig nyissatolják rajtuk. És ez úgy hegedik, hogy, hogy heged be, hogy egy ilyen picit ilyen ja, rücskös, rücskös lesz. lesz, lesz, lesz igen, fagyből. És akkor az úgy fog kinézni, mint a krokodilnak a bőre, így a, miután meggyógyulnak ezek a kis aprósabbek, és a teljesen és, végig hátán combián karján, Igen, másen? ilyen csíkokat vágnak rajta ezekből a apró kis pici vágásokból. Hát ez nem annyira pici, mert azért elég. Is, nem, nem, álljulnak el a nem álljulnak el a delikvensek? Nem álljulnak el. Szóval az van, hogy ez nem feltétlenül kötelező ezt csinálni, de, de ha nem csinálja valaki, akkor, úgy, akkor nem is be a szóval nem lesz teljes jogú tagja így a társadalomnak, vagy úgy kezelik, mint egy nőt, azt a férfit, illetve hogyha valaki elkezdést nem bírja, hanem elkezd fájdalomtól sikoltozni, vagy elfut, vagy ilyesmi, akkor, um, akkor el kell ülni a családjának egy tisznót, ha, ha ezt nem, el, elmulasztják, akkor meg leégetik a házukat, szóval ez, ezért ez ugyanak a fvetően mindenki átesik rajta. érdekes módon turisták is estek már át rajta, nem sok, de egy két-három fehér ember mondták, hogy megy bevállalta. Egyébként én el nem tudom képzelni, már így a higienia meg ilyesmet semmi nem Nincs volt. A, a gyakorlatilag... Gondod, a az nincsen vagy. Nincs fájdalomcsillapító, bár, bár ott valamit rágtsáltak ezek a fiúk, amitől kicsit ugye elkábultak, de. De hát hiába elvileg egy új zsidált használnak, de utána is folyóba mossák le őket, és úgyhogy azért nem nevezném teljesen igunikusnak. A járást elő is szokott fordulni, hogy, hogy feltőzések vannak. Mert rákérdeztünk, és hát és bevallották, akkor, hogy, hát igen, ez ügyben az van van. El elvész az a férfikag Hát jobb esetben csak gyógyszer kell neki, de, de hát még nagyon sok kórház nincs a környéken, azért ugye szomorú vége is lehet. Na jó, akkor úgy érzem, hogy eljött a pillanat, hogy egy percet tusszaljunk egy reklámmal. Szabadság. Elveszünk a részletekben. Minden hétköznap 18 órától itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető, Rangos Katalin. Reklám harmadik éve tartja jogellenesen bizonytalanságban a médiahatalom a klubrádió frekvencia jogosultságát. Közel két éve állami megrendeléshez kizárólag a politikai szempontok alapján kiválasztottak jutnak. Ezt a nehéz időszakot kizárólag az öntámogatásával vészelhetjük át. Támogatása a klubrádió működését szolgálja, akár a hadszóljon Egyesület a klubrádióért tagdíját fizeti be, akár a szabadsávért alapítvány számlájára juttatja el adományát. A részletekért látogasson el a www.clubradio.hu oldalra, vagy hívja munkaidőben a 437-6749-es telefonszámot. Reklám hangzott el. Az ötös. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. A ma délelőtti beszélgetőtárs. Bódi Gergő mellettem pedig Kis Éva, aki Pápua új Gíneáról mesél. Férzé alvattuk ezeket a szerencsétleneket, akik reméletileg túlélték. Bármilyen más törzsel sikerült egyébként találkozni, vagy hallottátok hírét bármilyen érdekes törzsnek? Hát 800, kb. 800 törzs van az országban, nagyon, nagyon heterogén az egész, és annyi nyelvet is beszélnek. Egyébként nagyon érdekes, hogy a hogy ugye, igen, világ nyelveinek, a világnyelveinek így egy nyolcadát itt beszélik, pápuigi Ginev, gyakorlatilag minden, minden klán, igen, minden klánnak megvan a saját azt nyelve. azt akartam is kérdezni, hogy a Goraka vagy Goroka fesztiválon, amikor ott tánciznak egymás mellett, akkor ők hogy kommunikálnak, hiszen nyilván minden törzsnek van egy saját nyelve. Igen, Hallon meg van, a... van egy saját nyelvük, akkor az iskolában tanulnak angolt, Aha. aztán van egy ilyen pigeon nyelv, ami egy ilyen leegyszerűsített angol, amit sok ilyen régi gyarmati... Azt is beszélnek, és van egy ilyen közös helyi nyelv is, úgyhogy többféle nyelven lehet. Mi megvetően sok emberre találkoztunk, akik tudtak angolul. Mondjuk nyilván így a száradában, meg a hajósok meg, akikkel persze, mi találkoztunk úgy jobban, de így a falvakban is azért valahogy megértettük egymást. meg én mindig azt mondom, hogy így... így Hogyha valakivel meg akarod érteni magad, akkor meg tudod, ha meg nem, ha meg nem, ha meg nem, ha nem, ha nem, meg tudod, talán sokszor meg magad, akivel egy nyelvet beszélsz, úgyhogy ez nem ezen szokott múlni. Bocsánat, a törzsnél szakítottalak félben, mert mondtad, hogy még sikerült. Hát, ami még érdekes volt, azokkal nem találkoztunk, hál' Istennek, az emberevőkkel, de, de ami de, érdekes ahol. volt, hogy mielőtt elindultunk, pont így, hát július közepén jött egy hír a Agriában, jelent meg a Telegraphban, hogy letartóztattak egy 21 fős társaságot, akik még mindig ettek embert. Ez elvileg azért már nem szokás pápúiginálban, de ez egy ilyen érdekes sztori volt, mert az van, hogy... Ott a falvakban, főleg az eldugott a falvakban, még így az esőerdőkben, még mindig vannak varázslók, és hát sokszor a helyi lakosok így nem fogadják el azt, hogy valaki meghalt, vagy súlyosan beteg, akkor keresik ennek a természeti okait, és akkor ilyenkor a varázslóhoz fordulnak. És akkor kialakult az, hogy a varázslók egyre többet és többet kértek ezekért a tanácsokért, úgyhogy megállapítsák ezeket, és így egészen elszállt a, a díjuk, egy kb. Ilyen 500 dollárig, ami egy óriási összeg volt, ahol így a kb. 5-10%-os foglalkoztatottság van, egyébként az egész országban ilyen csak munkanélküliek vannak. És akkor ezt egy ilyen kult megelégelte, hogy a, a varázslók ennyire sokat kérnek ezekért, és akkor egy ilyen hagyjáratot intéztek ellenük mondhatnám, ilyen anti-varázsló aktivisták, és furcsa módon ők így azt találták ki, hogy úgy fogják megtalálni a varázslókat, és úgy fogják őket tudni megölni, hogyha ők is átveszik az ő varás erejüket. És akkor ezt Innek úgy érték. A legjobb módja, a legjobb módja az volt, állítani. hogy amikor találtak egy varázslót, akkor a, az, a, az agyveleit azt így nyersen megették, és azért a belső szerveiket pedig így megfőzték, és akkor abból ilyen leves, szóval szívmárpénisz, ilyenekből leves készítettek és Ez egyébként pont egybe így a választásokkal, amikor ez a botrány kirobbant, úgyhogy ez kicsi, az, ö, le is lassította a választási eredményeknek az összeszámolását, mert az emberek nem mertek el menni szavazni, másrészt pedig nem, a szavazóciódulákat nem mertek elmenni összegyűjteni. A... Nem, nem csinálod, pedig lehet, hogy ott sem ártat volna néhány politikus párfajnak, június, június, sem ártam. Júniusban kezdődtek a szavazások, és még hivatalos végeremények akkor sem volt, amikor ott voltunk. Úgyhogy ez egy kicsit így beter, de azért ez egy elszigetelt dolog, csak mondjuk ez úgy rosszul jött ki, hogy pont mielőtt indultunk, hogy az ember már így megnyugodott, hogy ez más sehol nincs, és akkor így ez így kibuktan. De azért ilyen ugye, hogy nem vagy varázsló, meg, meg, meg lány vagyok, szóval így azért <gül> viszonylag, igen, viszonylag biztonságban az voltam. Ez egy kis ez nagyon kemény. Ez Érződik egyébként? Tehát mondjuk, gondolom, talán vidéken annyira nem, de mondjuk a fővárosban mi a helyzet? Tényleg nem lehet kimenni este az utcára? Mert hát mert, tehát a fővárosban szanag... abszolút nem lehet kimenni, még nappal sem nagyon ajánlatos. Volt Egyéb... Moresby, ugye? Igen. Érdekes szóval, hogy ilyen kétféle gazdaság van. Szóval úgy van, hogy a maga az ország, aznak egész jó a GDPM, és, és pont 2001 ben a nyolcadik leggyorsabban fejlődő ország volt. 9%-os GDP növekedéssel nagyon sok az olajbány, a kőolaj, a földgáz, arany, stb. De ezeket mind külföldi, főleg 70-es évek óta külföldi cégek bányászak, és kiviszik. Úgyhogy itt papíron nem szegény az ország, de mondjuk ha olyan mutatókat nézünk, mint írástudás, meg csöpcsemi meg stb. Akkor ez a borzasztó szegény az ország. A foglalkoztatosságra úgy néz ki, hogy a, a, a lakosság nagy része nem nincs így foglalkoztatva, egyáltalán nincs ipar, hanem mezőgazdaságban élnek, mindenki megtermeli magának, amit szeretne. És a fiatalok pedig, fiatal férfiak főleg, fölmennek a fővárosba, és próbálnak munkát szeretni, az találnak, és ott ilyen rettenetes közbiztonság alakult ki. Így gyakorlatilag ilyen huligánok, meg bandák uralják a terepet, úgyhogy ott nem is nagyon lehet turistáskodni, mondjuk nincs is mit nagyon nézni. És akkor mindent zárral lakatta a biztonsági És akkor életetet, úgy van, hogy ott a bankok, a nagykövetségek, az a experteknek a lakásai, azok mindszöges róta vannak védve, és ilyen fegyveres több, több lépcsőnség, fegyveres biztonsági őrök vigyáznak rá. Érdekes egyébként, hogy a legnagyobb belföldi foglalkoztató, ami nem bánya, az a biztonsági ágazat. Tehát az összes külföldi érdekes segítséget őrök védik. De mert gondolom egyébként, mert erről más ország esetében beszéltünk, hogy a külföldiek meg javarészt külföldi munkaerőt alkalmaznak, nem? Tehát nem a helyieket, nem akkor kínai. Hát a igen, a Spanyol, és al, amerikai, kis kis élnek, és akkor garázsból, garázsba közlekednek, szóval ők így egyáltalán nem járnak az utcán. Ami még így érdekes így a társadalom a kapcsolatban, hogy vannak ezek a klánok, vagy kutyák, hogy vantok. Ezek azok a családok, akik egy nyelvet beszélnek, meg egyfajta kultúrájuk van, és hát ez egyrészt jó dolog, mert így senki nem éhezik, mert ők rettenetesen összetartanak. Szóval, hogyha valahol levágnak egy disznót, akkor minden vantok tag kap belőle. Úgyhogy ez, ez tartja fönt így a szociális állót, az a vantok rendszer. A hátránya pedig az, hogy, hogy ettől ilyen óriási korrupció, mert, mert hogyha egy valakit elítélnek egy akkor ha bírva a saját vontok tagját nem fogja börtönbe tenni, meg ugye azt kapja az összes, megbízás, meg stb. Szóval ennek van ilyen jó és rossz oldala. Azt gondolom, egy csomó hallgató egyébként már tudja, hogy Éva a blogján a travellinahu mindig talál képeket, meg beszámolókat. A Pápua új beszámolód neked nem is Pápua új kezdődik, hanem egy ilyen áradozó leírásul a szingapúri reptérről azt mm -hmm. írod, hogy hát, hogy ilyet még soha sehol a világban, pedig 95 országot bejártál, és ez az álom és ez a csúcs. M mitől annyira csúcs? Életlenetesen gyűlölöm a repülőtereket, meg az egész repülést, úgyhogy lehetne itt teleporta közlekedni, mindenhova. Hát, de pedig ide Pápuga úgy gynelben legalább 40 órás volt. Hát igen, másfél nap oda-vissza, várjus, egy másfél nap oda-másfél nap vissza. Hát a szingapúri reptére, mindig így álmodoztam arra, hogy milyenne kellene lenni egy tökéletesebb térnek, milyen listákat is írtam, hogy így kellene kinézni. Most a szingapurban ezt abszolút megvalósították, és még pluszban, hát um, mennyi időt elletöltünk gyakorlatilag a szingapuri reptére várakozással, úgyhogy nem probléma van, vannak múziktermek. Igen, abban mondja én... a mert én még csak klasszikus reptülőtereken jártam abban a 51-hány országban, ahol voltam, tehát a ember, padok, székek, ember, Ám, ott Mi minden terminálom, van? ugye van ingyenes mozi, úgyhogy már az a sokat több száz internetes terminál, ahol korlátlanul lehet internetezni. Mivel csak negyed óra a város, be lehet menni, ilyen ingyenes városnézőtúrákra, az is része a reptéri szolgáltatásoknak. Hogyha ott akar az ember pihenni, akkor ilyen nagyon kényelmes pihenőfotelek vannak, vannak különböző kertek, van pillangókert, van orchideakert, szóval nagyon volcsó termek vannak, ellentétben a legtöbb repülőtérrel, ahogy ember az ember. Nagy, ugye ázsiai kaják, azokból akármennyit meg lehet tenni, és tényleg teljesen baráti áron. A, ahol az éjttermek vannak, ott is egy nagyon szép kert van kialakítva, és ott egy zongorista zenét, élőzenét. Abszolút kellemes. E, hát nem csak ilyen méreg, drága üzletek vannak, hanem ahol normális emberek is tudnak vásárolni, és, e, e, abszolút kedvezményesen. Én... Hát már ez elég jól hangzik, akkor Szing Szingapur vagy Pápoli, Güneában a szoda <laughs>